A 38. fejezet Ebben az időben Júda elköltözött a testvéreitől, és Sátrát egy híra nevű adullámi embernél ütötte fel. Ott meglátta az egyik Kánaánitának, Suának a lányát, és feleségül véve őt bement hozzá. Az fogant, és fiút szült, akit Ernek nevezett. Másodszor is fogant, fiút szült, és onannak nevezte. Harmadszor is szült egy fiút, és Selának nevezte. Ő maga pedig keszibben tartózkodott, amikor ezt a fiút szülte. Júda az első szülöttjéhez, Erhez, támárt a feleségül. Júda első szülöttje, Er, gonosz volt az úr szemében, és megölte őt. Mondta tehát Júda Onánnak, menj be testvéred feleségéhez és évele, hogy ivadékot támasz a testvérednek. Ő tudván, hogy ez a fiú nem neki születik, bemenvén a testvére feleségéhez a magot a földre ontotta, nehogy utódot támaszson a bátyjának. És ezért őt is megölte az úr, mert utálatos dolgot cselekedett. Ezért mondta Júda a mennyének, támárnak, Légy, özvegy atyát házában, amíg a fiam, Sela, föl nem nő. Félt ugyanis, nehogy az is meghalljon, mint a testvérei. Támar elment, és atyának házában lakott. Sok nap elmúltával pedig meghalt Sua leánya, Júda felesége. Ő a gyászidő letelte után elment a barátjával, az adullámi hírával, Timnába, a juhait nyírni. És jelentették Támárnak, hogy az apósa timnába jön a juhokat nyírni. Támár letette özvegyi ruháit, elfátyolozta magát, és elváltoztatva ruházatát, leült Enaim kapujában az úton, amely timnába vezet. Amiatt, hogy se a felnőtt, és nem kapta meg őt férjül. Amikor Júda meglátta őt, azt gondolta, hogy utca nő, ugyanis eltakarta az arcát. És oda ment hozzá az út szélére, és szólt, jöjj, veled akarok hálni. Nem tudta ugyanis, hogy a saját menye. Az válaszolta, mit adsz, ha velem hálhatsz? Küldök egy kecskebakot a nyájból, felelte. Amikor az újra mondta, ha zálogot adsz nekem, amíg azt elküldöd, Júda szólt, mit akarsz, hogy zálogul adjak? Válaszolta, a pecsétet, és a zsineget, és a botot, amit a kezedben tartasz. És odaadta neki. És miután az asszony vele halt, fogant, és fölkelvén elment. Majd letéve a fátlat, felöltötte özvegyi ruháid. Júda a barátjával elküldte a kecskebakot, hogy visszakapja a zálogot, amit az asszonynak adott. Ez, mivel nem találta az asszonyt, kérdezte a helység embereit, hol van az az utcanő, aki Enaimban az uton szokott ülni. Amikor valamennyien azt válaszolták, ezen a helyen nem volt utcanő. Visszatért Júdához és mondta neki, nem találtam meg. De annak a helynek az emberei azt mondták nekem, hogy soha nem ült ott parázna nő. Júda így szólt, akkor tartsa meg magának, ne legyünk gony tárgyává, én elküldtem a kecskebakot, te pedig nem találtad meg. Íme azonban három hónap múlva jelentették Júdának mondván, támár a menyet paráználkodott, és terhes a házasságtörésből. És mondta Júda, hozzátok ide, hogy elégessük. Ő, amikor vitték a vesztőhelyre, elküldött apósához mondván, attól a férfitól estem teherbe, akié ezek a holmik. Lássad, kinek a pecsétje, zsinegje és botja ez? Ő, amikor fölismerte a zálogokat, szólt, igazabb nálam, mert nem adtam őt a fiamnak, lánnak. De ezután már nem ismerte meg őt. Amikor pedig elközelgett a szülés, kiderült, hogy ikrek vannak a méhében. És a kicsinyek születése közben az egyik kinyújtotta a kezét, melyre a bába vörös fonalat kötött mondván, ez jött ki elsőnek. Az azonban visszahúzta a kezét, és a testvére jött ki. És mondta az asszony, milyen szakadást szakítottál magadnak. És emiatt nevezték őt így perec, azaz szakítás. Azután kijött a testvére, akinek kezén a vörös vonal volt, őt szerachnak, azaz napkeletnek nevezték el.